А тато тоді дуже випив. «Ну скільки можна про це трендіти?» розлютився він. «Ти як зіпсована платівка!» Він вийшов з дому, грюкнув дверима, сів на човна, і його не було вдома кілька днів. Коли він повернувся, мати йому не дорікнула жодним словом. Але з того часу Більше не розповідала тієї історії. «А ти сама віриш, що твій батько привид?» – спитала Софія. «Звичайно», – абсолютно щиро сказала Роуз Мері. Софія промовчала. «Цікаво, якщо я народжу дитину від Брендана, ким я буду для Мері Роуз? Мачухою?» Ні, не те. Брендан полігамний. Значить, я буду однією з жінок його гарему. А отже, діти його дружин – це певною мірою і мої діти. От прикол. Моя доця Роузмері старша від мене. Слухай, Роузмері. А Брендан коли-небудь приходив у гості до твоєї матері? Ну, перевідати її, тебе? Ні, ніколи. В нього немає такої звички. Тобто в нього зовсім немає батьківської відповідальності? Ну, як же вона може у нього бути? Він же привид. Так воно, мабуть, і є. Логіка залізна. Вони наблизилися до пристані, де вже стояв пором. Софія побачила здаля Роберта. Її охопило дивне відчуття незручності. Як вона йому гляне в очі після того, як її зґвалтував Брендан? Але вона відразу згадала голубочків і подумала зловтішно. От ми поквиталися. Однак, під'їхавши в притул до Роберта, вона побачила, що біля нього стоїть та сама жінка, що була з ним у ресторані. Невже зараз буде сімейна сцена? Розборки і скандал? Стривожилася вона. Однак Роберт був абсолютно спокійним. Ніщо не свідчило про небезпеку. І це її заспокоїло. Люба, це лікар Макгінен. Лора, це моя довгождана дружина Софія. Лора, Софія, дуже приємно. Навзаєм. Доктор Макгінен допомагає мені в одній справі. Я тобі вдома розповім. Слава Богу! що я не піддалася на спокусу влетіти в ресторан і видряпати обом очі. Тільки й подумала Софія. Вони пливли на поромі додому, і Софія мріяла про те, як залізе в ліжко, виспиться і забуде всі пригоди, що з нею сталися за цей день. Проте не так сталося, як гадалося. Нагорі їх чекала ціла делегація з острова Одноокого Песця. Це були люди білої сови. Так, головне не переплутати, сказала собі Софія. Люди білої сови живуть на острові одноокого песця а на острові Білої Сови живуть нащадки європейців. Делегація прибула до Софії по консультацію. Після Софієного від'їзду Чіф зібрав велику раду з представників усіх навколишніх островів, а також із материкової лінії, тобто звідусіль, де жили люди Білої Сови природно, що це були чоловіки. Вони порадилися і приїхали до Софії. Справа була прозаїчна. Від того, яке рішення приймуть американські антропологи щодо цінності їхньої культурної спадщини, залежало, чи нададуть їхнім поселенням звання пам'яток усної культури, чи ні. А це, відповідно, Упиралася в фінансову підтримку. Словом, Софія була їм потрібна як експерт. «А чи можна це зробити завтра?» – жалібно проскиглила вона. «Щоб зібрати всю велику раду, мені довелося розіслати 20 рогінців і відірвати цих людей від їхніх господарських і сімейних справ» пояснив тоном, що не терпів заперечення. «Ну я ж не антрополог!» – спробувала відпроситися вона.